תודה רבה ילדים, נועה, אנחנו מודים לאלוהים על דברו ועל ההזדמנות שאנחנו הערב יכולים לשמוע את דברו. אנחנו מתחילים פרשה חדשה הערב, גבי, פרשת וירא, הפרשה הזאת היא מספר שמות כמובן שאנחנו התחלנו אותו בשבוע שעבר אבל מפאת מזג האוויר אנחנו לא נפגשנו בשבוע שעבר Uh, היום אנחנו מתחילים את הפרשה בספר uh, שמות, פרשת וירא. למי שלא הספקתי עוד להגיד שבת שלום, אני אומר כבר עכשיו שבת שלום מבורך. Uh, אתם לא רגילים לראות את הפסטור שלכם ככה עם זקן, <laughs> אבל uh, זה חלק מהאירוע הלא לא נעים שקרה בחיים שלי ושל המשפחה שלי, שאבי נפטר ועדיין אנחנו לא מעכלים את ה... מצב הזה, ממש ממש לא מעכלים. אני לפעמים רואה את התמונה שלו בטלפון שלי וקשה לי להאמין שאני לא יכול לראות אותו יותר, וזה באמת מצב לא, לא קל בחיים שלנו. אבל אלוהים הוא זה שנותן נחמה, הוא נותן נחמה בדברו. הפרשה שלנו, פרשת וירא, היא נמצאת בספר שמות, ואנחנו נקרא את הפסוקים הראשונים. הפרשה הזאת פותחת במסר קצר מאלוהים והמסר הזה הוא מיועד לעם ישראל המסר הוא מאוד ברור וקצר אבל למרות שהוא קצר במילים הוא אדיר במשמעות שלו הוא קצר במילים אבל גדול במשמעות לא רק לבני ישראל כמובן אלא המסר הזה מיועד לכולנו כאן היום שמות שתי, פרק ו', פסוקים שתיים עד ארבע. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני אדוני. וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנעם, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. אלוהים פותח את דבריו בפרשה שלנו למשה ואומר לו אני אלוהים, אני אדוני היוזמה היא שלי, היא רק שלי אני בחרתי להיראות אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב אבות האומה העברית אני אל לא נודע עד שאני מתגלה לאלו שאני בוחר להתגלות אליהם עד אז אני אל לא נודע זאת היוזמה שלי, היוזמה היא רק של אלוהים. אני מבטיח ואני גם מקיים. אני הבטחתי לתת להם את הארץ והם גרים בארץ שאני, הם גרו סליחה, בארץ שאני נתתי להם. בואו נמשיך לשמוע את מה שאלוהים אומר לו וגם אני שמעתי, אלוהים אומר למשה, את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, שימו לב לפעלים שאני סימנתי באדום בשקופית והצלתי אתכם מעבודתם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 אני אדוני. אתם שמתם לב בחלק הזה, וגם בחלק הקודם, כמה פעמים אלוהים מדגיש שזה הוא. כמה פעמים הוא בא ואומר לעם ישראל, זה אני, נקודה. וזהו. מה שאני עושה למענכם, זאת היוזמה שלי, ואתם לא יכולים להתבלבל איתי ועם אלוהים אחרים. זה אני אשר עושה את כל מה שאני עושה. אלוהים בעצם פונה אל בני ישראל, ואתם יודעים באיזה שפה הוא מדבר איתם? הוא מדבר איתם חסד, הוא מדבר איתם חסד. הוא אומר להם, אני אדוני. <אז> וכל מה שהוא אומר בחסד, והוצאתי בחסד, וגאלתי בחסד, ולקחתי בחסד, והבאתי בחסד, ונתתי את הארץ שהבטחתי לכם. בחסד. כמה חסד אתם שומעים בקטע הזה? חסד גדול מאוד. כמה בני ישראל בעצם, אפשר להגיד במרכאות, שילמו כדי שיגיע להם החסד הזה. מה הם היו כדי שאלוהים ייתן להם את החסד הזה? הם היו חלק מברית שאלוהים קראת עם אברהם, וזה החסד שאלוהים רוצה לתת לנו גם היום. אנחנו, כשאנחנו לוקחים את ההבטחה שהוא נתן לאברהם ומחליטים בחיים שלנו שהחסד של אלוהים קשור לברית שהוא קרת עם אברהם, אנחנו בתוך החסד הזה. אבל לא תמיד בחיים אנחנו אפילו מסוגלים לקבל את החסד הזה. כל כך הרבה הבטחות, לקחתי, הבאתי, הצלתי, גאלתי, אבל תשימו לב לתגובה של בני ישראל. וידבר משה כן אל בני ישראל, משה מספר לעם ישראל את כל הדברים הנפלאים, את כל ההבטחות הנפלאות של אלוהים, ומה התגובה שלהם? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, הם אפילו לא מסוגלים לקבל את מה שאלוהים רוצה לתת להם, הם לא מוכנים לקבל שום דבר, גם אם הדבר הזה הוא הדבר הנפלא ביותר בעולם. אלה הם הבטחות מבחינתם שלא יכול להיות שיתקיימו. שיתק... יותר מדי טוב מכדי להיות אמיתי. Okay. העם לא מבין ממש מה קורה. הוא לא מבין בעצם מה התוכנית של אלוהים. יש מושיע לעולם. אתם לא נמצאים בחלל ריק, אתם סובלים. אבל הבשורה שלי אליכם, שהמצב שלכם לא יישאר ככה. אני רוצה לשנות את המצב הזה. אני רוצה לגאול אתכם, ואני רוצה להושיע אתכם, ושתדעו שיש מושיע לעולם. יש תקווה שהיא לא סתם מילים, אבל מה שחסר לפני ישראל זה דבר מאוד חשוב, שבלעדיה הם לא יכולים לקבל את מה שמשה אומר להם. חסר להם את האמונה, שבלעדי אמונה אי אפשר לקבל את החסד הכי גדול שאתם יכולים, וזה מה שהילדים שלה, שלנו קראו לנו בשנייה, סליחה, אל האפסים, פרק ב', פסוק שמונה. השליח שאול אומר להם, לקהילה באפס עוס, הוא מדבר איתם קודם כל על אמונה, והוא אומר להם, הוא אומר להם, בחסד אתם נושעתם על ידי אמונה, <אז> אבל זה לא מידכם. כי מתנת אלוהים היא, אפילו האמונה שיש לנו בכך שאנחנו נושענו היא מתנה מאלוהים כי אחרת אנחנו לא יכולים להבין שאנחנו באמת צריכים מושיע אנחנו חושבים אולי אנחנו צריכים משכורת טובה יותר אולי מכונית גדולה יותר, אולי בית יפה יותר את זה אנחנו יכולים להבין באופן טבעי בעולם הזה כי העולם הזה הוא של אל העולם הזה האנשים היום בעולם רוצים להיוושע על ידי דברים שיש להם אבל אלוהים אומר לא, לא, לא, לא אתם נושאים באמונה, באמונה במושיע וגם האמונה שיש לכם היא מתנה <אז> אנחנו מדברים הכל על ישוע הכל מדובר עליו כל מה שקשור לישועה של אלוהים אין לה דבר וחצי דבר למה שבן אדם עושה או לא עושה האמונה במה שהמשיח עשה זאת היא שמושיעה, והתוצאה היא שהמעשים שלנו יהיו בהתאם. לא מה אני עושה בקשר לכך, אלא מה המשיח עשה בקשר לכך. האמונה עצמה בכך היא דבר שבא מאלוהים. היא המתנה של אלוהים אם תרצו, וזאת מתנה גדולה ביותר, כי את המתנה הזאת אי אפשר לקבל, אלא ממי. רק מאלוהים, רק הוא יכול לתת לנו את המתנה הזאת שנקראת אמונה. המתנה שלו היא להאמין במה שהוא עשה בשבילנו. כמה בני ישראל היו יכולים לעשות כדי לשחרר את עצמם מעבדות מצרים? כמעט בכלל אין דבר שהם היו יכולים לעשות. אבל אלוהים יצא להצלה שלהם. הפועל היוצא בעצם של האמונה הזאת הוא מעשים שהם ההשתקפות של המשיח בעצמו. אין בכוחנו לייצר אמונה שמושיעה. זה מה שיהיה בסוף גם. רק מי שבאמת, תשימו לב, עכשיו אנחנו יושבים פה ואנחנו שומעים את הדברים. האם אנחנו מאמינים למה שאלוהים אומר? רק מי שבאמת יקבל באמונה יצליח לקבל את המתנה של אלוהים הוא זה שייוושע. אנחנו איננו יכולים לייצר את האמונה בישועה באלוהים. אלא תסלוניקים, פרק 2, פסוק 13. גם מסיבה נוספת מתמידים אנו להודות לאלוהים כאשר קיבלתם את דבר אלוהים ששמעתם מאיתנו קיבלתם אותו לא כדבר בני אדם, אלא כפי שהוא באמת דבר אלוהים, הדבר אשר פועל גם בכם המאמינים. השליח שאול מתמיד להודות לאלוהים על התסלוניקים, הוא אומר אנחנו מתמידים להודות לאלוהים עליכם. הם קיבלו את דבר אדוני, לא כדבר אדם, לא כאיזה מישהו שבא לספר לך סיפורים אלא הם קיבלו אותו כאילו שאלוהים מדבר אליהם. היום הדברים שאתם שומעים הם כל כך אקטואליים, שזה רק אלוהים יכול לעשות את זה בצורה כזאת, שמשהו שנכתב לפני אלפי שנים יהיה כל כך אקטואלי היום. מהו בעצם דבר אדוני? כשאנחנו קוראים את דבר אדוני הוא נשמע לנו ברור, ואז אנחנו אומרים, טוב, אם זה מה שכתוב אז אה, זה כנראה מה שאלוהים אה, מתכוון. יוחנן, פרק 14, פסוק 5 ו-6. בתגובה לשאלה של אחד התלמידים שלו, תומא, ששאל אותו, אדוני, איננו יודעים לאן אתה הולך, איך נדע את הדרך? ישוע פונה ואומר לו, אני הדרך והאמת והחיים. אין איש בא אל האב אלא דרכי, רק דרכי. עכשיו שימו לב, אתם מכירים את הפסוק הזה נהדר ומצוין, תודה לאלוהים, וזה לא במקרה. כמה פעמים שמעתם אותו? המון פעמים, תודה לאל. אנחנו צריכים לזכור את זה כל הזמן, ותכף תבינו גם למה אנחנו צריכים לשמוע את זה כל כך הרבה. דבר אדוני קובע חד משמעית שהדרך היחידה למלכות אלוהים, היחידה למלכות אלוהים היא אך ורק דרך המושיע של העולם ישועה רק דרכו אין עוד דרך אלטרנטיבית אין עוד איזושהי דרך שהיא יכולה להיות טובה יותר או אפילו דרך אחרת אלא רק הוא כל מי שאומר אחרת כל מי שאומר אחרת ממה שכתוב כאן הוא יוצא נגד מי? נגד אלוהים יש, עוד, יש לי עוד שאלה, למי קודם כל נשלח המשיח? ישוע בעצמו עונה לשאלה הזאת. מתי פרק 15, 21 עד 24. ישוע יוצא עם התלמידים שלו לסביבות צור וצידון, פסוק 22, והנה יצא מאותו האזור אישה כנענית וצעקה אליו. רחם עליי אדוני בן דוד, בתי מעונה מאוד על ידי שד, היא בכלל לא ישראלית, היא לא יהודייה, היא כנענית. עובדת אלילים ואז היא פונה אל ישועה ואומרת לו בן דוד, בן דוד הבת שלי מאוד מעונה על ידי שד ישועה לא מתייחס אליה אך הוא לא השיב לדבר ניגשו תלמידיו וביקשו ממנו שלח אותה כי היא צועקת אחרינו היא בכלל לא מאיתנו, היא לא מהעם שלנו עייני ישוע ואמר לא נשלחתי אלא אל הצון העובדות אשר לבית ישראל. למי קודם כל ישוע נשלח? לפי מה שהוא אומר. קודם כל, הוא נשלח לצאן העובדות, באלף, לא בעין, של בית ישראל. הוא אמור להיות <t> המשיח, קודם כל, של עם ישראל. עם ישראל מקבל את המשיח. למה הוא צריך לקבל קודם כל את המשיח? מכיוון שהעם הזה, מה הוא צריך להיות? אור למי? כמובן, העם הזה מקבל את המשיח ואומר, שימו לב, זאת הישועה. הוא אמור להיות העם שיביא לכל העולם את בשורת המשיח. וישועה אומר, אני קודם כל נשלחתי אל הצאן העובדות לבית ישראל. הצון העובדות הן אלו שלא מכירות את המשיח, עוד פעם, הצאן העובדות של בית ישראל הן אלו שלא מכירות את המשיח ישוע. זה דבר אדוני, אנחנו שומעים את דבר אדוני. אבל, אבל היום אנחנו שומעים קולות אחרים בעולם, קולות שלא חשבנו אפילו שאנחנו נשמע. קולות מאוד מוזרים שנוגדים את דבר אלוהים, עומדים בניגוד לדבר אלוהים. לפני פחות מחודש הייתה ידיעה בעיתונות שלא ממש התייחסו אליה בצורה גדולה, אבל אני רוצה להתייחס אליה היום. <מח> איפשהו באמצע דצמבר, אמצע דצמבר יצאה ידיעה באנגלית, סליחה, בעיתונות בעולם, פוק פרנסיס, תכף אני אתרגם, דקרי, the Jews, should not be told about salvation in Jesus Christ. אוקיי? <אנס> <Okay. אנס> ואני לא אתרגם את הכל, אבל בעיקרון הוא אומר שאנחנו לא נהיה קשורים לשום ארגון שמבשר ליהודים. <אנס> <אנס> <אנס> המסמך הזה שהכנסייה הוציאה, היא בחתימת ידו של האפיפיור פרנציסקוס, שבמסמך הזה היא פוסקת שלא צריך יותר לבשר את ישוע המשיח ליהודים. מבחינת הקתולים והאפיפיור, היהדות מאמינה באל אחד, וזה מספיק, וזה אומר שהם לא ממש צריכים את ישוע כדי להיוושע. לכן האפיפיור קובע, הוא קובע, בניגוד למה שאלוהים אומר של מה שאנחנו קראנו בבשורה, שהבשורה בישוע המשיח היא בעבור כל העולם חוץ מאשר ליהודים. מה אתם אומרים? מדהים, לא? שבעצם אפשר לקבוע שמשיח שהוא בעצמו אומר אני לא נשלחתי אלא לצאן העובדות של בית ישראל יבוא מישהו אחר ויגיד לא, להם לא צריך לתת ישועה וישועה משיח. מאוד מעניין, מאוד מעניין. זה עוד צעד אחד מצעדים רבים שהאפיפיור הנוכחי במגמה שהוא בעצם הולך בה מאז שהתחילה הכהונה שלו בואו נהיה חברים של כולם בואו לא נעשה צרות דיפלומטיות בואו לא נגיד דברים שמעצבנים בואו נעשה את כולם אחד שכולם יתמכו בנו בואו נהיה פופולריים גם על חשבון דבר אדוני ישוע אומר אני הדרך היחידה ואני נשלחתי אל הצאן העובדות של בית ישראל אבל האפיפיור אומר שהצאן העובדות ילכו לאיבוד כל עוד אנחנו נהיה חברים מה אתם אומרים? היום לקחתי את העיתון ישראל היום ובמוסף של שישי היום ככה זה נקרא בעמודים הראשונים יש שם כתבה טור קבוע של עיתונאי מאוד חכם, שנון, כותב יפה לעניין, קוראים לו ג'קי לוי, אתם יכולים לראות את התמונה שלו פה, זה נלקח מהכתבה שלו, שהוא כתב, הכותרת של הכתבה הייתה, הייתה בעצם צדיקים יותר מאפיפיור אוקיי? Okay, זאת הייתה, זה השם של הכ, הכתבה ושם זה כתוב, תשימו לב, זה ההתחלה של הכתבה לפני פחות מחודש הופיע, זה מה שהוא כותב, ג'קי לוי הופיעה ידיעה קטנה שהגיעה מכיוון מאיפה? הכס הקדוש <ח> <ח> מעניין מאוד שככה בישראל קוראים לאפיפיור הכיסא הקדוש, אוקיי? Okay? אשר בוותיקן בו היהודים פסק האפיפיור אינם חייבים עוד להתנצר כדי לגאול את נשמתם אותו כס קדוש ג'קי לוי ממשיך ואומר אותו כס קדוש עצמו קבע כבר בעבר שאין לכנסייה שום טענות כלפי העם היהודי באשר לנסיבות שהובילו להוצאה להורג של ישו הוא אומר במילים אחרות הם כבר אמרו לפני זה שאין להם טענות נגדנו, נגד היהודים שאנחנו הרגנו את ישו. והוא כותב, היה נחמד לשמוע את זה אז, וזה אפילו הקל במקצת על המצפון. זה אומר שעכשיו קל יותר לנו על המצפון. אבל האפיפיור הנוכחי לקח את זה צעד אחד ענק קדימה. יהודים לא צריכים להתנצר. כשזה בא במילים של הכנסייה עצמה. זה בא מהמילים של הכנסייה עצמה, פירושו פחות או יותר הנרטיב הנוצרי, מה זה נרטיב? הסיפור של ישוע, הסיפור בברית החדשה, הוא בסך הכל, לפי מה שג'קי אומר, לפי מה שהוא מבין, עוד דרך אפשרית לממש את האמונה באל אחד. וגם היהדות היא אופציה לא רעה בכלל. אתם יכולים להבין איזו השפעה של הסמכות שיש להפיפיור בעולם לדבר בשם של אלוהים, להגיד דברים בשם של אלוהים ולהגיד דברים הפוכים ממה שאלוהים בעצמו אומר כשהוא בעצם עומד ואחרים רואים אותו כנציג של אלוהים הוא בא ומייצג את אלוהים אבל אומר דברים שאלוהים לא אמר, איך קוראים לזה בתנ״ך? נכון מאוד, מי אמר את זה? אנה. אנה. נביא שקר. נביא שקר זה מישהו שאומר, אני בא להגיד לכם דברים מאלוהים, אבל הוא אומר, הם דברים שאינם מאלוהים. מה הוא עושה? נושא את שם אלוהים <שמע> לשווא, בדיוק. הוא לא לוקח את מה שאלוהים אומר, הוא לוקח יותר את העמדה שלו ועושה את מה שהוא רוצה. זאת הייתה התמונה במאמר. התמונה של המאמר שהיה היום בישראל היום, רואים בתמונה הזאת את האפיפיור, לוקח גם את הסמל של היהדות ומניח אותו ליד הסמל של הישועה בישוע המשיח. זאת אומרת, אין רק דרך אחת, יש עוד דרכים אל האב. לא רק דרך אחת, יש עוד דרך אחת. האפיפיור בעצם עושה את הדבר הזה ומשפיע בצורה מדהימה על המחשבה ביהדות. האפיפיור נתפס ביהדות כסמכות הגבוהה ביותר פה בישראל, אפילו הם לא מתביישים לקרוא לו הכס הקדוש. לקרוא לאפיפיור בישראל הכס הקדוש זה דבר שבעיניי בכל אופן הוא לא פחות משערורייה לא פחות משערורייה. האפיפיור לא מייצג את ישוע המשיח, ואת זה אנחנו יכולים לראות בצורה מאוד ברורה. אני לא צריך לבוא לשכנע אתכם, אתם יודעים את זה. הסמכות הגבוהה ביותר בקשר לאמונה בישוע, היא ישוע בעצמו. ישוע הוא הסמכות הגבוהה ביותר בקשר למשיח ובקשר למה שקשור אל המשיח. לא אפיפיור ולא שום ארגון עולמי יכול לבוא בשמו ולהונות או לרמות במילים אחרות את האנושות כולה. תשימו לב לדבר אדוני בקשר לעם ישראל וישוע המשיח. וזה סיפור מאוד ידוע. זה בעצם צריך לעמוד כמו עמוד אש במקום המילים של האפיפיור. אתם יודעים שהקתולים בעצם בשבילהם, מי היה האפיפיור הראשון? מי יודע? מי? או בשמו בעברית? שמעון קיפה, נכון. דווקא האפיפיור הראשון מבחינתיו אמר את הדברים ההפוכים ביותר ממה שהאפיפיור היום אומר. כיפה, שמעון קיפה היה בדרך לבית המקדש. מי מכיר את הסיפור? מה הוא ראה שם? בדרך לבית המקדש, הוא וברנבה. ובר, הם ראו מישהו משותק, נכון? זה נמצא בפרק, אה, מעשה השליחים, פרק שלוש. אחרי שהם ריפאו, שאלוהים ריפה את האיש המשותק, אה, האנשים שהיו בסביבה מאוד התפלאו, איך זה יכול להיות? הם היו רגילים לראות את האיש הזה מקבץ נדבות. מעולם לא ראו אותו הולך, ופתאום הוא רואים אותו קופץ והולך. האיש שנרפא בשם של מי? <ש> של ישוע המשיח. כשכיפה ראה אותם מתפלאים, הוא פנה ואמר להם, בוא נפתח במעשה השליחים 3, 12 עד 16. ראה זאת כיפה ואמר אל העם. למי הוא פונה פה? לעם ישראל. אנשי ישראל, למה אתם תמהים? למה אתם מתפלאים על הדבר הזה? מדוע אתם מסתכלים בנו כאילו בכוחנו או בחסידות שלנו אנחנו עשינו שהוא יתהלך? אלוהי אברהם ויצחק ויעקב, אלוהי אבותינו, פאר בכבוד את עבדו ישוע אשר מסרתם אותו וכפרתם בו לפני פילאטוס כאשר החליט לשלחו לחופשי. הוא מדבר אליהם באומץ. האם הוא מסתתר ואומר להם אתם לא עשיתם כלום? אתם נקיים? לא, הוא אומר להם באומץ, זה אתם הייתם. אתם כפרתם בקדוש ובצדיק וביקשתם שישחרר לכם איש רוצח. ואת צר החיים הרגתם, איזה מילים קשות. הוא אשר אלוהים הקימו מן המתים ועל זאת אנחנו עדים. על סמך האמונה בשמו חיזק שמו את האיש הזה אשר אתם רואים ומכירים והאמונה בו נתנה לאיש את הרפואה השלמה הזאת לעיני כולכם אנחנו רואים פה אינטראקציה בין איש ישראל כיפה לעם ישראל והשיחה הזאת ממשיכה ואתה אחי פסוק 17 אני יודע כיפה אומר להם מה הוא יודע אני יודע שאתם פעלתם בלי דעת כמו שפעלו המנהיגים שלכם, אך אלוהים קיים בדרך זו את אשר הודיע מקדם בפי הנביאים שמשיחו יסבול. לכן, קיפה פונה אליהם ואומר להם, התחרטו ושובו בתשובה כדי שימכו חטאיכם. הוא לא מנסה לטייח כלום, הוא לא מנסה להיות דיפלומט, הוא לא מנסה להיות חברים שהם יהיו חברים שלו, הוא אומר להם את האמת של אלוהים. הוא אומר להם, תחזרו בתשובה כדי שימחו חטאיכם למען יבואו ימי רווחה מלפני אדוני, והוא ישלח את אשר יועד לכם, לבני ישראל, מקדם את המשיח ישועה. פסוק 21, אשר צריך שיקבלו אותו השמיים את... השבת הכל לתיקונו, דבר שאלוהים דיבר מעולם בפי נביאיו הקדושים. זה כבר משהו שאלוהים אמר לנביאים שלו. פסוק 22, מוש... משה אמר אל אבותינו, שימו לב, נביא יקים לכם אדוני אלוהיכם מקרב אחיכם כמוני. אתם שמים לב, כיפה שהאפיפיור וכל הדוקטרינות שלהם אומרים שהוא היה האפיפיור הראשון מדבר אל עם ישראל ואומר לו נביא יקים לכם אדוני אלוהיכם מקרב אחיכם כמוני אליו תשמעון את כל אשר ידבר אליכם <אח> והיה עכשיו שימו לב איזה דבר אדיר <אח> והיה כל הנפש אשר לא תשמע אל הנביא ההוא ונכרתה מעמיה <אח> וכל הנביאים משמואל ואילך כולם דיברו והודיעו על אודות הימים האלה אתם בני הנביאים ובני הברית אשר קראת, אתם, תשימו לב, הוא מדבר לעם ישראל, אתם בני הנביאים ובני הברית אשר קראת אלוהים עם אבותינו באומרו אל אברהם, ונברחו בזרעך כל משפחות האדמה. פסוק 26, לכם לראשונה, אתם שמים לב למי הוא מדבר לעם ישראל, לכם לראשונה, לראשונה הקים אלוהים את עבדו, והוא שלח אותו לברך אתכם. בשובכם איש איש מדרכו הרעה. האפיפיור לא יודע לקרוא? מה, הוא לא יודע מה כתוב? הרי זה האפיפיור הראשון מבחינתו. אם הוא לא לוקח את הסמכות של כיפה, של איזה סמכות הוא לוקח? זה העניין. שבשבילו, כמובן, הסמכות היא לא דבר אדוני. הסמכות היא הוא בעצמו. ומה שהוא אומר הוא משנה, ומה שהוא קובע הוא קובע. השאלה היא האם בעצם אנחנו יכולים להתייחס לדבר הזה בצורה, אה, בצורה אה, ש, אה, קוראים לזה שוויון נפש, אין לנו אפשרות כזאת אחים ואחיות. העם הסגיר את ישוע המשיח וזאת האמת, העם הסגיר את ישוע המשיח לרומאים לצליבה, אבל כיפה אומר אתם לא ידעתם שאתם בעצם עושים את מה שעשיתם. אתם לא ידעתם שאתם מוסרים את המשיח לצליבה. הם לא ידעו את זה, והוא אומר להם, אתם פעלתם בלי לדעת. אבל, הוא אומר להם, זאת הייתה התגשמות של נבואה. אלוהים קבע בדברו שהמשיח יסבול ויקום לתחייה, כמו שכתוב בישעיהו חמישים ושלוש, ואנחנו מכירים את הפסוקים. בפסוק 22, כמו שקראנו, קיפה קובע חד משמעית שמי שלא ישמע לדברי ישוע ייכרת מעמו, עד כדי כך. לא רק שאנחנו צריכים לקבל את הדברים האלה, לא רק שהיהודים זקוקים לישוע, מי שלא מאמין מישוע, בישוע ביהדות הוא נכרת מעמו. שמעתם פעם דבר כזה? תגידו את זה ליהודי שחי היום, אם אתה לא מאמין בישוע אתה נכרת מעמך, מכיוון שאתה לא שומע על הנביא שאלוהים הקים כמו משה. אתה יודע בכלל מה קורה? אתה יודע מה קורה מסביבך? את כל השקרים שמספרים לך? שאומרים לך שישוע בכלל הוא נוצרי? שהוא לא שייך לעם ישראל? הוא סופר שייך לעם ישראל, הוא נשלח קודם כל לעם ישראל. מי שלא מקבל את זה, נכרת מעמו. והוא לא שונה משום גוי, הוא גוי כמו כל הגויים. מי שלא מקבל את ישוע המשיח, הוא גוי. שאין לו שום קשר לאלוהי ישראל, אבל שום קשר. אולי יש לו קשר מסורתי, אולי יש לו קשר עם תפילות, אולי יש לו קשר עם דברים אחרים, אבל הוא לא יקבל את הישועה שאלוהים רוצה לתת, לתת. הוא לא יצא ממצרים, הוא יישאר במצרים עם המצרים. אם הוא לא יקבל את המושיע של העולם, ישוע המשיח. מי שלא מקבל את ישוע המשיח, לא שייך לעם ישראל. לא שייך לעם היהודי, הוא שייך לגויים, כמו כל גוי אחר. אתם יכולים לקבל את המילים האלה? מי יגיד את המילים האלה באומץ? מי מוכן לקבל את המילים האלה? הנביאים של אלוהים אף פעם לא קיבלו סימפתיה מעם ישראל. הם אף פעם לא קיבלו סימפתיה מהמילים שהם אמרו לעם ישראל. הם אמרו לעם ישראל כמו שקיפה, תחזרו בתשובה, אתם הרגתם את המשיח. תחזרו בתשובה, אתם הרגתם את שר החיים. היום האפיפיור אומר, לא, אתם לא עשיתם שום דבר. אתם בכלל לא צריכים להאמין בישוע כדי להיוושע. אוי ואבוי. והם מאמינים לו, והם קובצים משמחה, אומרים, כן, איזה כיף, איזה יופי. אנחנו לא צריכים להאמין בישוע, זה בשביל הגויים, בשביל הקטע בשביל כל אלה שהם לא שלנו. אנחנו יהודים, אנחנו לא צריכים יותר את ישוע המשיח. באמת? מי אמר את זה? הליצן מהוותיקן? הליצן בלבן שהוא פועל ועושה את הכל נגד אלוהים שהוא פועל ומדבר דברים נגד אלוהים שהוא לוקח את היום הקדוש בשבוע יום שבת והופך אותו לאין ליום יום <ש> ראשון <ש> ימים יבואו אחים ואחיות הכוח של אלוהים הוא בדברו אנחנו לא פוחדים להגיד את האמת מי שלא מאמין בישוע המשיח הוא גוי <ש> <ש> אמן מי שלא שייך למשיח ישוע הוא לא חן, אין לו שום חלק עם עם ישראל, שום חלק רק מי ששייך למשיח ישוע יוושע okay. וזאת בשורה גדולה כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שדבר אלוהים הוא חזק מהכל okay. מעשה השליחים פרק 4 אנחנו ממשיכים פסוקים 5 עד 12 למחרת נאספו שריהם וזקניהם וסופריהם בירושלים גם חנן הכהן הגדול, תשימו לב, כל המנהיגים הגדולים חנן הכהן הגדול וקיפה ויוחנן ואלכסנדר ובני משפחות הכהנים הגדולים הם העמידו אותם בתווך ושאלו באיזה כוח או באיזה שם עשיתם את מה שעשיתם? שמונה, קיפה נתמלא רוח הקודש ואמר להם שרי העם וזקני ישראל, אם אנחנו נחקרים היום על מעשה טוב שנעשה לאיש חולה, כיצד נרפא האיש הזה, שיהיה ידוע לכולכם ולכל עם ישראל. כי בשם ישוע המשיח מנצרת, אשר אתם צלבתם, ואשר אלוהים הקימו מן המתים, בשם הזה הוא עומד לפניכם, עומד בריא לפניכם. הוא האבן שמאסתם, אתם הבונים, אשר הייתה לראש פינה. ופסוק 12, ואין ישועה באחר, כי אין שם אחר נתון לבני אדם תחת השמיים, ובו עלינו להיוושע. הדברים הם ברורים, האפיפיור הראשון אומר את הדברים שאנחנו שומעים אותם הפוך היום. אין ישועה באחר, אין שם אחר נתון לבני אדם תחת השמיים ובוא עלינו למשל. זה לא היה האפיפיור הראשון, זה היה שמעון קיפה. הוא בפסוק שמונה, הוא לא מיוחד, אבל מה קורה בפסוק שמונה? קיפה נתמלא רוח הקודש, והוא אומר להם את מה שהוא אומר. מי מדבר פה? שקיפה מדבר פה, מי מדבר? אלוהים. אלוהים מדבר אל העם שלו ואומר להם תתעוררו, משקרים לכם, תפתחו את העיניים שלכם, איפה אתם עומדים? אתם חושבים שהמסורת שלכם תציל אתכם? אתם חושבים שכל המנהגים האלה שאתם כל הזמן עסוקים בהם הם יושיעו אתכם? גם לבני ישראל ומצרים היו אלף מנהגים, זה הושיע אותם? הם היו צריכים מושיע, ואלוהים נתן לכם את המושיע הזה, תתעוררו אתם צריכים את ישוע המשיח, הוא קודם כל נשלח אליכם אחר כך הוא נשלח בעצם להציל את העולם, אבל קודם כל הוא בא אליכם, זה המשיח של ישראל. במקום דבריו של האפיפיור אנחנו כמאמינים שחיים בישראל צריכים וחייבים להראות לכל יהודי את הדברים הכתובים האלה שקראנו עכשיו שנכתבו בהשראת רוח הקודש, וזאת רוח האמת. רוח הקודש היא רוח האמת. דברי אלוהים די מדברים בעד עצמם. כמה דרכים יש להיוושע, כמה שמות יש להיוושע, רק שם אחד. אין שם אחר נתון לבני אדם. המוצא האתני של כל אדם ממש לא רלוונטי. זה לא משנה אם אתה יהודי שחי פה ליד הכותל, או ברברי שחי באיזה ג'ונגל באפריקה. לשניכם יש את אותו צורך בישוע המשיח, וזה לא משנה אם אתה באיזה ג'ונגל או אתה חי פה בארץ, ושוב לא משנה אם אתה נולדת לאימא יהודייה או לאבא יהודי, זה לא מה שיושיע אותך, מה שמושיע זה ישוע המשיח, נקודה. דברי אלוהים מדברים בעד עצמם ושום אפיפיור שיהיה פופולרי ככל שיהיה לא יכול לסתור אותם או לעוות אותם לפי הרצון שלו. הדרך לישועה עוברת אך ורק בישוע המשיח ושום אחד אחר. <עוד> אני רוצה לסיים בעוד כמה פסוקים. ראשונה ליוחנן פרק 4-1-6 אהוביי <עוד> <עוד> אל תאמינו לכל רוח, כי אם בחנו את הרוחות אם מאלוהים הן, כי נביאי שקר רבים יצאו לעולם. בזה תכירו את רוח אלוהים. שימו לב, כל רוח המודה כי ישוע המשיח בא בלבוש בשר, מאלוהים היא. <laughing> וכל רוח אשר אינה מודה בישוע, לא מאלוהים זוהי רוח צורר המשיח, אשר שמעתם כי תבוא, וכבר כעת בעולם. אתם ילדיי מאלוהים אתם, וניצחתם אותם, שכן הוא אשר בכם גדול מזה אשר בעולם, הללויה, אמן. מי שיש בתוכנו יותר גדול מהאפיפיור ומכל המילים שהוא אומר. זה ישוע המשיח, הסמכות שלו, הכוח שלו, הדברים שלו חזקים יותר מכל פוליטיקאי או אה, אפיפיור. הם מן העולם, לכן הם מדברים דברים הנובעים מן העולם, והעולם שומע להם. אנחנו מאלוהים, היודע את אלוהים שומע לנו. מי שאינו מאלוהים אינו שומע לנו. מתוך כך מכירים אנו את רוח האמת ואת הרוח הטועה. אם מקבלים אנו עדות בני אדם, עדות אלוהים גדולה ממנה, שכן זאת עדות אלוהים אשר הוא העיד על בנו. המאמין בבן האלוהים העדות נמצאת בקרבו מי שאינו מאמין לאלוהים שם אותו לכוזב עושה את אלוהים שקרן מפני שלא האמין בעדות אשר העיד האלוהים על בנו וזאת היא העדות אלוהים נתן לנו חיי עולם גם לעם ישראל גם לעם ישראל גם ליהודים שחיים פה בארץ והחיים האלה בבנוהם פסוק 12, חד משמעית, מי שיש לו הבן, יש לו את החיים. מי שאין לו הבן, אין לו חיים. זאת כתבתי אליכם, המאמינים, בשם האלוהים, למען תדעו שיש לכם חיי עולם. יש לכם את הבן, יש לכם את הכל. אין לכם את הבן, אין לכם כלום, שום דבר. יודעים אנו, ראשונה ליוחנן 5, 19, 20, יודעים אנו כי מאלוהים אנחנו וכי העולם כולו שרוי ברע ויודעים אנו, זה לא סתם, אנחנו יודעים שבן האלוהים בא ונתן לנו בינה לדעת את האמיתי ואנחנו באמיתי בבנו ישוע המשיח הוא האל האמיתי וחיי עולם יוחנן 3, 16, 18 כי כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, כולל היהודים, במיוחד אלה שהם מהעם של אלוהים, אלא הנחל חיי עולם. הן האלוהים לא שלח את בנו אל העולם לשפוט את העולם, אלא כדי שיבשע העולם על ידיו. המאמין בו אינו נידון. מי שאיננו מאמין כבר נידון, מפני שלא האמין בשם בן האלוהים היחיד שאין עוד מלבדו. ישוע המשיח ורק הוא יכול להושיע את העולם, פרשת וערה אנחנו יודעים ואלוהים הדגיש כמה פעמים שרק הוא אדוני יכול לעשות את זה, ישוע המשיח ורק הוא יכול להושיע את העולם כולו, זאת היא האמת שאלוהים רוצה שכל העולם ידע וכמובן בראש ובראשונה היהודים שאליהם הוא נשלח בראשונה זו מתנת אלוהים לאנושות חסרת תקווה. המשיח ישוע, משיח ישראל, הוא בין האלוהים היחיד, ואין עוד מלבדו. היום בפרשה שלנו אנחנו ראינו את זה, בהקשר לבני ישראל במצרים. הגאולה היא, כמו שאנחנו רואים, היא רק במוש... במושיח ורק במשיח. רק דרך המשיח, ישוע, בני ישראל יכולים להיוושע. שאלוהים יעזור לנו, שאנחנו, התגובה שלנו, של הקהילה, צריכה להיות מאוד נחרצת. אנחנו לא צריכים לעמוד מנגד ולא להגיב, אנחנו צריכים להגיב. מתנת הישועה מאלוהים היא לכל בני האדם. האמונה בישוע, וצריך להגיד את זה פה בישראל, האמונה בישוע היא לא התנצרות. האמונה בישוע היא התייהדות במובן הכי עברי וקרוב של המילה של אלוהי ישראל. אמונה בישוע היא אמונה בישועה של אלוהי ישראל לעם ישראל. מי שמוכן לשמוע ולקבל הוא יוושע. שאלוהים יעזור לכולנו שאנחנו נוכל לקבל את הכוח ממנו ואת הסמכות כדי להגיד את האמת הזאת לכל מי שמוכן לשמוע ולקבל את החסד של אלוהים אמן ואמן בוא נתפלל אבינו שבשמיים, יקדש שמך אדוני אנחנו מודים לך אבא ששמענו אותך היטב הערב הזה למרות הקולות הגוברים בעולם שהם יוצאים נגד דברך ונגד הביסור לעמך, ישראל. אנחנו מבקשים ממך שהחסד שלך לא יעזוב לעולם את העם שלך, שאנחנו נוכל להגיד את האמת שלך, בכוח שלך ובסמכות שלך. אני מודה לך על הדברים שאתה אמרת לנו היום, ואני מבקש שהכוח שלך יהיה כוח דרך כוח האהבה, וההשפעה היא שהיא תהיה רק דרכך. תעזור לנו להגיד את הדברים, את האמת באהבה, ושאנחנו, אבא, תמיד נהיה מודרכים כמו כיפה ברוח הקודש. תברך את הילדים שלנו ששמעו היום את הדרשה, שהכוח שלך יטריך אותם בחיים שלהם כדי שהם יקבלו גם הם את הסמכות ואת הכוח לעשות את מה שאתה תראה להם. תברך, אבא, את כל מי שישמע את ההקלטה הזאת עכשיו שהלב שלו יהיה פתוח לדברך, ולא יתמקד בדברי אדם, אלא בדברך אתה. אני מבקש את זה למען שמך, השם היקר של ישוע המשיח, ולמען התפארת שלך, אמן ואמן. אמן.